Most. So we're, we've come all the way to Matthew 13. Tehát elérkeztünk a Máté 13. részéig. And uh, we've been studying through the book of Matthew. Eddig Máté Evangéliumát tanulmányoztuk. We wanna, we wanna know who Jesus is. Szeretnénk tudni, hogy ki is Jézus. The, the ministry of Jesus through the eyes of Matthew. Az ő szolgálatát vizsgáljuk meg Máté szemein keresztül. Who not a Aki nem volt egy vallásos ember. He wasn't like You know, a good guy. Nem volt egy ilyen jó fiú. He was uh, he he was involved in white collar crime. Uh, white yeah. So yeah he was you know extortion and he was a tax collector. Tehát egyen uh, um, irodai munkát uh, végzett, és ennek során sikasztást követett el, vagyis hát uh, vámsadó volt. And uh, the Jews didn't like him. A zsidók nem kedvelték őt. The Romans really didn't like him either. Igazán a romajak sem. But Jesus called him. De Jézus elhívta őt. That's, that's so És ez annyira bátorító. Is Matthew, nem csak azért, mert az én nevem ismert, hanem én is dolgoztam uh, egy adó uh, irodában. Yeah, we, we uh, segítettünk embereknek adóbevallásokat készíteni. I, I, I nem loptam semmit. Uh, I just made photocopies of things. <laughs> csak az irodában dolgoztam, másolatokat készítettem és összetűztem az iratokat. And Jesus called me too. De Jézus engem is elhívott. And the, Jesus began his ministry at about 30 years of age. Jézus körülbelül 30 éves korában kezdte el a szolgálatát. És az elején ő volt a legnépszerűbb ember Palestiniában. Nagyon sokan tömegek vették körül, teach, hogy hallják őt tanítani, és lássák a csodákat. But as he stirs the waters the, the religious leaders starts to take notice of him. Dehogy egy kicsit úgy megkavarta, felkavarta a vizet, a vallási vezetők is észrevették őt. They start to come around listening to what he's saying. És ők is odaödtek és meghallgatták, hogy mit mond. Make sure he does everything according to their rules. És vigyáztak arra, hogy mindent az ő őszabályaik szerint hajtson végre. And this last uh, chapter 12 we we looked at how the religious leaders really began to reject him thoroughly. És a tizenkettedik részben láthattuk azt, hogy a vallási vezetők valóban ténylegesen már elutasították őt. Azért, mert Jézus Istennek vallotta magát. He, he is go És ő azt mondta, hogy az evangélium a pogányokhoz is el fog jutni. And És megszekte a szombat törvényét. He on the a szombat napon is gyógyított oh, embereket. I can't he did that. Ja, hát el se hiszem, hogy ezt and, and in chapter 12 we see that Jesus heals a man with a withered hand. Látjuk ezt a tizenkettedik részben, hogy Jézus meggyógyította a sörvadt embert. No. On the Sabbath day. Szombaton. You know, a day of rest. Ami a pihenés napja volt. Akkor nem lehetett and, dolgozni. And the were there and, they heard the and crackling sound. Of the hand, you know, they, they saw it. Ott voltak a vallási vezetők, és látták és hallották, ahogy ennek az embernek a csontjai így kipattogtak a helyéről, és helyreállt a keze. Really miracle. Nem tudták megtagadni, hogy csoda történt. Nem mondhatták azt, hogy oh, hát ez igazán csoda. Hát látták, ott voltak. Azért, mert amikor Jézus egy vak embert gyógyított meg, mint a János 9-ben, <laughs> Mondták azt a vallási vezetők, hogy jaj, hát nem is volt igazán vak, csak harminc évig vaknak tettette magát. De hát itt látták, means, hogy sorvat volt az ember keze, nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. And it, and it's made whole, it's restored. De utána már egészségesé vált. Tehát nem tudják megtagadni a csodákat, vagy letagadni a csodákat, hát akkor mit tesznek? They reject the power with which Jesus performed the miracle. Akkor, ő, ő elutasítják azt a, a hatalmat, amivel Jézus ezeket a csodákat megtette. Okay, okay, he did a miracle, but he did it in the power of Satan. Jó persze, csodát tett, na de a Sátán erejével tette. Ezt. Be careful with that Jesus guy, He does miracles, but he does them in the power of Satan. Óvakodjatok ettől a Jézustól, azért mert oké, okay, hogy csodákat tesz, de mindezt a sátán erejével teszi. And then we come to chapter 13. És így jutunk el a 13. And részhez. on this very same day. Okay. azon a napon történt. It says here. chapter 13, verse 1. on the same day. kezdődik a fejezet az első versben, hogy azon a napon, ugyanazon a napon. The day that the religious leaders accuse him of Working wonders in the power of Satan. azon a napon, amikor a vallási vezetők azzal vádolták őt, hogy a sátán hatalmával tette meg a csodákat. Olyan, mint az ő elutasításuk Jézus felé akkor érte volna el a csúcspontját. Kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Arra gondolok, hogy lehet, hogy egyszerűen csak kiment levegőzni. Gondolja arra, hogy te hogyan reagálnál. a Hogyha lenne egy embercsoport, akik olyan dolgokkal vádolnának téged, amelyek nem igazak. People who hated you. Olyan emberek lennének, akik gyűlölnek téged. People who wanted to see you dead. Szeretnék, hogyha meghalnál. People who made fun of you. Gúnyolnának téged. People who made fun of your mother. Az édesanyádat is gúnyolnák. Mert Jésus ugye too. azt is megtették Jézusa a szemben. Well, we is, a little early. Igen, hát mi tudjuk, hogy mi a mi, hogy ki a mi apukánk, de hát ki lehet a te apukád? Tudjuk, hogy te egy kicsit túl korán ha, születtél. How would you, how would you respond? Te hogyan reagálnál erre? How would you respond? Te hogyan reagálnál? Jó, hát akkor nem beszélek veletek többet. Egyáltalán nem is akarok veletek találkozni. Maybe you start digging up their dirt. Lehet, hogy próbálnál az ő sarukban kotorászni. Oh, yeah. Na, igen. Well, I saw you Friday night. De én is láttalak téged péntek este. Hallottam az ablakon keresztül, hogy a feleségeddel ordítozol. You know, like we, we would tend to react that way wouldn't we? Mi válaszoknak így reagálnánk, ugye? But Jesus goes out of the house. Jézus pedig kimegy a házból. I, I sort of think he he just he he wants to kind of like maybe maybe he wants to seek his father at this time. In sure. azt gondolom, nem vagyok benne biztos, hogy talán az ő atyát keresi ilyenkor. Maybe he just wants to go to the sea and come down ask ask his father what's what's up? Lehet, hogy szeretne leülni a tenger partjára, és így, így keresni az atya akaratát, és hogy, hogy mi történik But most. Says, him, so a, down, a második vers pedig azt mondja, nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. And he told them many aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. He to speak in És elkezd példázatokban beszélni. On this day. Azon a napon. On this day that, that, that the Jesus. Azon a napon, amikor a vallási vezetők elutasítják Jézust. His Látjuk azt, hogy az ő szolgálata megváltozik. First of all, he spends a whole lot more time with his disciples. Először is ö, sokkal több időt kezd el a tanítványaival tölteni. In private. Nem a nagy tömegekre koncentrál annyira, inkább azokra az emberekre, akik már eldöntötték, hogy őt követik. Azért, mert ő, ő arra próbálja őket felkészíteni, <coughs> hogy ő egyszer majd nem lesz itt velük, hogy ő, ő meghal, feltámad, és akkor eljön a Szentlélek, és akkor ezeknek az embereknek kell majd az egyházat vezetniük. De azt is látjuk, hogy sokkal több példázatot mond, amikor a sokaságot tanítja és egy perc múlva föltesszük azt a kérdést, hogy miért. Domo elolvasta ezt a példázatot, mindannyian ismerjük ezt. Valószínűleg ez Jézus második vagy harmadik híresebb példázata. A and seed, Jön a magvető és magokat szór. And the seeds fall on four different kinds of ground. És ez négy különböző talajra esik. And four to the seed. És négy különböző dolog történik a magokkal. és aztán azt mondja, hogy akinek van füle hallja. This is something that they would have ez egy olyan dolog, amit ő, ezek az emberek megérthettek volna. A, a mi modern világunkban annyira távol kerültünk a, a földtől, a talajtól. De még mi is megértjük ezt a példázatot. De tudom, az én apukám is egy farmon nőtt föl, és az ő apukája, is, és az ő apukája is földművesek voltak. Farmers know a whole lot about planting and harvesting. És ők nagyon sokat tudnak arról, hogy hogyan kell a növényeket elültetni és aztán learatni. Több év tapasztalata áll rendelkezésükre. To dad, uh, week ago about our trip to America this summer. az apukámmal beszélgettem egy héttel ezelőtt a, a, a mi nyári amerikai utunkról. And I said, oh, I'm really looking forward to eating from your garden. Azt mondtam, hogy nagyon várom, hogy ott az otthoni, otthon termesztett gyümölcsökből egyek. You know, the my dad's taste like Azért, mert a, a paradicsomok például, amiket ők termesztenek, az, azok paradicsom ízőek. So És a kukorica annyira édes. És a kukorica annyira édes. És akkor vannak ezek a zöld babok, itt nem annyira ismertek, de ilyen nagyon szép, hosszú, és nagyon jó ízük van. És akkor az apukám azt mondta, hogy hát lehet, hogy a kukorica még nem érik meg. Hát, lehet, hogy a kukorica még nem érik meg. Plant the corn. mert nagyon ö, nedves az időjárás és még nem tudtuk elvetni és akkor ezt úgy mondta mintha ezt mindenki tudná mert 76 nap alatt érik meg a kukorica like no takes, like nekem it, fogalmam sem volt erről hogy tényleg így napra ki lehet számolni így működik ez <laughs> <laughs> <Zolti> már bólogat <laughs> yeah. like I, I figured you know you Gondoltam, hogy ez az ember előtteti, és akkor úgy minden nap megnézegeti, és akkor a, a, a nedvesség, meg a nap függvényében, hogy növekszik. A víz és a napnak a mennyisége ö, hatással lesz a, a növénynek a minőségére. But once you plant that scene, it germinates. De amikor beülteted ezt a magot, akkor elkezd így kisárjadni. Start the timer, you know. És akkor beállíthatod az órát. And you know, that's why, I don't know, I read in the news that in Hungary, like many hectares of corn were plowed under. Did you read about this? Plowed under? Yeah, because they were uh, genetically modified, mm -hmm. which is illegal. Aha, tehát, hogy Magyarországon is több hektár olyan kukoricát ültettek, amik ilyen génmódosítottak voltak, ami elvileg törvénybe ütköző. Így visszaforgatták őket, tehát elpusztították ezeket a veteményeket. És akkor a földművesek See? azt mondták, hogy jó, hát most már túl késő, hogy újat ültessünk. Know, days, just, Mert tudják azt, hogy ha kiszámolod a napokat, akkor nem lesz kész. Van egy mm. néhány szabálya a vetésnek és az aratásnak. Tudom, hogy erről már beszéltem, de hadd mondjam el még egyszer. Az egyik az, hogy azt fogod aratni, amit elvetsz. Hogyha a kukoricát szeretnél, akkor kukoricamagokat kell előtetned. If you want beans, then don't plant Hogyha babokat szeretnél, akkor ne paradicsomot ültess. You, you reap the same thing that you sow. Azt aratod, amit elvetettél. Ugyanez the same same thing működik lelki is. If to the flesh, you'll reap in the flesh. Hogyha a testnek vetsz, akkor a testnek is fogsz aratni. Hosea, Hosea a a Hosszúsköny azt mondja, hogy ha a szélnek vetsz, akkor ilyen szélvihar fogsz aratni. De hogyha a léleknek vetsz, you'll, you'll reap in the spirit. Akkor a lélekben is fogsz aratni. A második dolog. Is többet fogsz aratni, mint amennyit elvetettél. Ugye? Nem egy magot ültetsz és abból lesz egy mag. Mindig több lesz belőle. Wind, a storm. Ezért mondja a Hozsás, nagyából, hogyha a selet vetsz, akkor vihart aratsz. So it's really important. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy mit vetünk, we're have a lot of it. mert sok lesz belőle. And the third thing, és a harmadik dolog, really nagyon fontos, is you reap later. hogy később fogsz aratni. Tehát várnod kell, if you're, if you're right now, hogyha most vagy éhes, no cupboard, és nincs otthon a szekrényben étel. Yeah, akkor nem most menj ki vetni valamit. <laughs> eat fruit from your és vált, hogy rögtön ott megterem a gyümölcs a kertben. Okay. You have to, you have to plan ahead. Előre kell tervezni. És nagyon sok ember van, aki a testnek vet az életében. You know, just sin and wickedness, selfishness. A bűnt, a gonoszságot, az önzést akkor azt mondják, hogy ja, "nézd meg az életemet, hát minden rendben van velem." Nincs problémám. De a law of sowing and reaping De a vetés-aratás törvénye azt mondja nekünk, hogy egy nap le fogja aratni azt, ez az ember, amit elvetett. But that's also important for us who are wanting to sow good seed. De ez azokra is érvényes, akik jó magokat akarnak elvetni a, a lélekben. We can be so discouraged, right? Annyira bátor, el lehetünk bátortalanodva. Ez a gyülekezet 7 éves. It's about the same size as when it És nagyjából a járnak oda, vagyis ide, mint amikor elkezdődött. És akkor nagyon elcsüggedhetünk. Uh, én, én nagyon elcsuggedek néha. A with he de egy földműves azzal a hittel vet, hogy majd aratni fog. És like lehet, hogy májusban nem tűnik úgy, hogy bármi is történik a földben. Júniusban you know, you know, no uh, like már egy picit nőnek a növények, de semmi gyümölcs. my field is green, but I don't see any grain. Látom, hogy a mező az zöld, de nincsenek magok. De várj! Tarts ki! <laughs> Legyél uh, kitartó! Fogjuk aratni azt, amit elvetünk. Miért uh, beszél Jézus példázatokban? Tízes <clears throat> versben ezt kérdezik tőle a tanítványok. And he in verse 11. és ő azt válaszolja neki, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. So he says, you you have ears to hear. Azt mondja, hogy nektek van fületek, ami hallanak. Számotokra it's been given to know the secrets. megadatott, hogy megértsétek a titkokat. But to them, de azoknak, Nem adatott meg. They don't nem értik. They see the miracles, Látják a csodákat. They hear the teachings, hallják a tanításokat, but they don't understand. de nem értik meg. And then Jesus says in verse 12 for the one who has more will be given and he will have an abundance, but from the one who has not even what he has will be taken away. Vers, mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Ez egy olyan mondat amit Jézus többször elmond az evangéliumban. Seems to be a principle that, that Jesus Returns many times. Ez úgy tűnik, hogy egy olyan elv, amihez Jézus többször visszatér. If you're faithful and little, you'll get more. Hogyha a kicsiben hűséges vagy, akkor több adatik neked. Little, even what you have will be taken away. És hogyha picin is hűtlen vagy, ami neked adatott, akkor még az is elvétetik tőled. And I think what Jesus is talking about is that uh, in spiritual life it's, it's, it's kind of like és azt hiszem, hogy ezzel azt mondja Jézus, hogy a lélek életben ez olyan, mint a testünk és az izmaink. You know, our faith and our muscles are similar. A mi hitünk és a mi izmaink hasonlóak. is a word called atrophy. Do you know this? Is van egy atrófia nevű szó. Amikor uh, tizenéves voltam, akkor uh, gipsben volt egy ideig a karom. És you know? én amúgy nem vagyok egy nagyon erős férfi. My two arms. De emlékszem, amikor levették a gipszet, akkor láttam a különbséget a két karom között. Mert nem használtam ezt a kezemet négy vagy hat hétig. És még az a kis izom ami benne volt, az is elsorvadt. Right? What is talking about? Itt erről beszél Jézus. Okay. Isten egy kis megértést adott neked? You, he's, he's helped understand something little, you know? Engedte, hogy egy valami kis dolgot megértsél. If hogyha ezt alkalmazod az életedre? Akkor többet ad neked. You to your life. és azt is alkalmazod az életedre. Akkor megint and, többet kapsz. And your faith will grow. és a hited növekszik. I love that he says he will have és nagyon tetszik nekem, hogy azt mondja, hogy és bővelkedik ez az ember. that's the life that Jesus promised to life. Isten ilyen életet ígér nekünk bővölködő életet. But it's not a life that just he just nem egy olyan élet, amit csak így ránk dob. Hanem az kell, hogy megragadjuk ezeket a kis titkokat, amiket elmond nekünk, és ezeket alkalmazzuk az életünkre. But for those, De azok számára, who hear a secrets, who okik hallják ezeket a kis titkokat és halják az ő rigéjét és nem alkalmazzák az életükre még az is ami van nekik elvétetik tőlük ugye like it, mint egy izom amit nem használsz az el fog sorvadni ugye mint egy izom amit nem használsz az el fog sorvadni this is why i speak to them in parables verse 13 azért beszélek nekik példázatokban 13-as vers. Because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand. Mert látván nem látnak és hallván nem hallanak és nem értenek. because Tetszik nekem, hogy azt a kötőszót használja Máté, hogy mert. Because I think it shows the, the heart of Jesus. Azt hiszem, hogy ez megmutatja Jézusnak a szívét. it's more clear here than maybe The way Mark, Mark these Talán itt tisztában érthető, mint Márk evangéliumában. speaking them in parables because they don't understand. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak. Látták a csodákat és nem mozdította meg őket. Ez. They, they heard me speak with the of God Látták azt, hogy én Isten hatalmával beszélek. És ettől sem mozdult meg a lelkük. And so, and so Akkor én most ilyen képekben és történetekben fogok velük beszélni. Maybe they'll understand Talán ezt majd megértik. I to Szeretném, ha megértenék. Like, Megkérdeztem tőletek az elején, hogy ti hogyan reagálnátok, ha valaki meg akarna titeket ölni mi teljesen fel háborodva. De én meg vagyok arról győződve, hogy Jézus még mindig szereti a farizeusokat. Nagyon szereti a saduceusokat. He loves the priests. És a papokat. He loves them. Nagyon szereti he őket. Wants them to understand. Szeretné, hogyha ők megértenék. Szeretné, hogyha ők megértenék. Harsh words because he hates them. Nem azért használ velük kemény szavakat, mert gyűlöli őket. You know, Nem azért hívja őket viperáknak, mert gyűlöli őket. Or like oh, uh, vagy vagy vagy fel van bedurcizik mint egy kisgyerek, és jó van akkor te meg kígyó vagy. No, he, he words because Nem azért használ ilyen kemény szavakat, mert szeretné megtörni az ő szívüket. You know, like with a hammer, he wants to mint egy, egy kalapáccsal próbálja az ő kőszívüket megtörni. Vagy ebben a metaforában ugye fogja a csákányt és megpróbálja ezt a sziklás talajt feltörni. Mert Jézus szeretné, hogyha megértenék őt. Szeretné understand Hogyha nem értik meg a, a tiszta beszédet, speak like a, speak baby talk. akkor egy majd ilyen gyereknyelven mondom <laughs> el nekik. Maybe they'll, maybe they'll start to get it. Talán akkor majd megértik. Amikor gyerek voltam, megkérdeztem az apukámat, hogy miért kék az ég. And my my dad I, don't, I don't know, he just, um, He's an engineer. Az én apukám I don't know. mérnök. Like he, Nem tudom, lehet a domó He hmm. began to tell me about how light has different colors. Nekem mondani, hogy a fény különböző ö, színekben And ö, létezik. The light goes the És bends. akkor a a, ahogy a a fény áttör a föld légkörén, akkor úgy behajlik, megtörik. And just so that blue is what we see. És akkor emiatt látjuk a kék színt. És úgy néztem rá, hogy apa, hát fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. You know, Jézus megpróbált így beszélni a vallási vezetőkkel. És ezt nem értették so meg. Say, Most már azt fogja mondani. You know, the sky is blue, God it blue. Hogy nézzétek, azért kék az ég, mert Isten ilyenre festette. Hey. Ő nagyon szereti a kék színt. Szeretett volna, hogyha nagyon sok kék szín okay. van az égen. Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy jó hát ez, nem tudományos. De még mindig igaz. Still true. Azért igaz. Jesus loves these people, and that Szereti ezeket az embereket, és ezért beszélnekik példázatokban, mert ők még nem látták meg az igazságot. He says, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled when he says, you indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart in turn and I would heal them. 14-es beteljesedik rajtuk Ézrajási vendülése. Holván hallatok, de ne értsetek. látván lássatok, de ne ismerjetek. mert megköveredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behúnták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel nehércsenek, hogy megnetérjenek és megnegyógyítsam őket. Uh, Jesus needs to bring light into a dark place to see Jézusnak fényre van szüksége, hogy uh, behatoljon ebbe a sötét uh, világba, és meglássa, azt, hogy ki az, aki vak, és ki az, aki lát. Uh, the, what we just read here isn't isn't God's purpose? Amit uh, itt olvastunk, az nem Istennek a célja. You know, God didn't send Isaiah to go speak to the nation of Israel, or Jesus to speak to the na na nation of Israel, so that they wouldn't. Uh, Repent? Uh, Jézus nem azért, vagy Isten nem azért küldte Jézust uh, korában a zsidó néphez, és, és Jézus testben uh, szintén a zsidó néphez, hogy ezért ők ne térjenek meg. But it is a consequence. Ez Ennek a következménye. It's Olyan, mint hogy az emberek azt mondják, hogy Ja, hogy eljöttél Magyarországra, hogy, hogy a Melindát feleség ved? Well, It wasn't the nem, nem ez volt a célom. Why I came. Nem ezért jöttem. Sokszor jöttem már ide, azelőtt, hogy találkoztunk. But it was a ez egy eredmény, vagy egy következménye volt az itt And És úgy, úgy mondhatnád, hogy oké, okay, elvileg, ugye azért jöttem, hogy majd összeházasodjunk, de hát én erről nem tudtam. And, and just imagine it's, it's dark right here. El, hogy teljesen sötét van itt. Complete darkness, nobody can see anything. Teljes sötétség, senki nem lát semmit. But there's one person here that's blind. De van itt egy ember, aki vak. As long as it's dark, we don't know who that person is. Today. Amíg sötét van, nem derül ki, hogy ki ez az ember. So God has sent prophets, Úgyhogy Isten mindig prófétákat küldött. Light, akik fényt hoztak. To show who. Hogy megmutassák azt, hogy ki az aki vak és ki az aki látó. Ezt, ezt mondja Jézus, látjátok, ez történik ezzel a néppel. I've come with the light of heaven. Eljöttem a menny fényével. And És ezek az emberek mint a vak egerek tapogatóznak. they're saying, would somebody please turn on the light? És azt mondják, hogy valaki kapcsolja már fel a villanyt. Jézus pedig azt mondja, hogy hát már fel van kapcsolva. Verse 16. Blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. 16 vers, A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. I mean, truly Jesus disciples they were blessed cuz they saw the miracles. Teller Jézus tanítványai boldogok vagy áldottak voltak, mert látták a csodákat. You know the, the sound waves from Jesus voice, you know went into their ears and they heard his voice. Jesus told Thomas, blessed are those who believe and yet not see and not hear. Uh, Jézus azt mondta Tamásnak, hogy boldogok azok, akik hisznek, anélkül, hogy látnának és hallanának. So Tehát mi is áldottak vagyunk. De ezért áldottak a tanítványok. Verse 17. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it. Uh, and to hear what you hear and did not hear it. 17-vers. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta is igaz kívánta találni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ábrahám, Mózes, Elijah, Elijah, David, Elizeus, Illés, Dávid, Hezekája, Malakiás. Mindannyian szerették ezt, volna ezt látni. They all wanted to see. Mindannyian látni akarták a megváltót, a messiást, de ők aztán meghaltak. De ti, a tanítványok, láttátok őt. The, the, the, the Látjátok a mennyek országának jeleit. Halljátok azokat a szavakat, amelyek az örök életről szólnak. Ti áldottak vagytok. Verse 18. Hear then the parable of the sower. Tizennyolcas vers. Titehát halljátok meg a And as we go through these, I just want to ask you: Let's examine our hearts. Ahogy végigmegyünk ezeken a verseken, szeretnélek meg megkérni titeket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket. What kind of heart do the with? Mi milyen szívvel fogadjuk az igét? Really right now, voice, és nem pont arról beszélek, hogy most milyen módon hallod az én szavaimat. Kind of hanem hogy úgy általában milyen szívvel ülsz le, hogy olvasd az igét? Your life line up with. Vagy ha olyan dolgot olvasol az igében, amivel a te ö, életed nem egyezik, and how do you it? akkor hogyan fogadod ezt? In the light of the you're in sin. Mondjuk az ige rávilágít arra, hogy te bűnben vagy. Ha kiderül az, hogy a te életed nem ö, tükrözi Jézus Krisztust, akkor erre hogyan reagálsz? Jesus says this. Mert Jézus ezt mondja. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it the evil one comes and snatches it away that what has been sown in his heart. Uh, this is what was sown along the path. Mikor valaki hallja a mennyek országának igéjét és nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívebe van vetve, ez olyan mint aki ren az útfére hullott maga. Szerintem ez írja le az akkori farizeusokat. You know the the dirt was so hard. Annyira kemény volt a föld. You know they had said no so many times. Annyira sokszor már, mondtak már yeah. nemet. With, with every no it was like another footprint Mint ha minden dirt. nem egy újabb taposás lett volna ezen a földön. Until until their hearts were hard. Addig, amíg a szívük már teljesen megkeményedett. Like that little spot. Mint a mi Mint uh, ami kertünkben is van, ilyen um, kis uh, mezdég, ahol a foci kapu van. Boys a fiúk mindig fociznak. And this place where will grow. És vannak olyan helyek, ahol soha az életben nem fog semmi nőni. It's, it's like it's hard. It if it rains, the rain just, mindegy, hogy akár esik az eső, nem hatol be a nedvesség a földbe, hanem csak így legurulnak róla az esőcseppek. And if go out with grass seed, ha kimegyek out, és fűmagokat vetek oda, they Akkor így kipattognak, a földből, vagy bele sem this ez egy képe no, no, no, no, no, no, no, no. egy olyan szívnek, amely nagyon sokszor mondta azt, hogy nem Istennek. És képtelenné válik egy ilyen talaj arra, hogy életet adjon egy növénynek. Jesus, De azt szeretem Jézussal kapcsolatban. It seems hogy úgy tűnik, that he he doesn't, he doesn't care. He's still the seed on the road. Ez nem zavarná, hanem tovább veti a magokat. So maybe. Hogy, hogy talán. Maybe, maybe a truck will come along. Talán majd jön egy traktor. It kind of up the dirt. És kicsit úgy felforgatja a talajt. maybe maybe maybe maybe. maybe. Talán talán. Még továbbra is szól a farizeusokhoz, mert szereti őket. But he says that in this case the evil one, Satan comes and snatches it away. azt mondja, hogy ebben az esetben eljön a gonosz, vagyis a Sátán, és elragadja azt. És a Sátán nagyon ügyes abban, hogy elragadja Isten igéjét. Ő hazudik nekünk. Kétséget ültet a szívünkbe ugyanúgy, ahogy Évának a szívébe is tette. Oh, really Tényleg azt mondta neked, is. Tényleg azt gondolta, sure amikor azt mondta, biztos vagy It's ebben? Exactly Pontosan ezt a velünk so is. Like, oh, yeah, that's just, that's just Tehát akkor az emberek azt mondják, ja, hát ez egész dolog, akkor ez that's csak egy mese. Fair. Ez egy kitalált történet. Nem működik. És nem fontos. Kind of heart, ez az első fajta szív. The second. második as fro was sown on rocky ground this is the one who hears the word and immediately receives it with joy yet has no root in himself but endures for a while and when tribulation or persecution arises on account of the word immediately he falls away ok ők pedig siklást találra hullott az hallja az igét és azonnal örömmel fogadja de nem gyökerezik meg benne ezért csak ideig velő és amint nyomorúság vagy üldözést támad az íge miatt azonnal eltántorodik úgy tűnik, hogy Jézus itt egy olyan talajt ír le, amely úgy tűnik, mintha jó föld lenne. De ez egy nagyon vékony réteg. És ez alatt már szikla van. Go here, like Azt gondolom, hogy ha itt a környező hegyekben mentek kirándulni, akkor right. láttok ilyen talajt. You know it looks, it looks like dirt but if you just dig a little bit tűnik, find, hogy, rock underneath. hogy ez jó terüs föld lenne de ha egy picit így, így beletúrsz, akkor már rögtön sziklákat találsz, és ez nagyon sekéyes talaj Egy szív. The seed goes in, belemegy a mag de nem megy mére a roots can't go down a gyökerek nem tudnak mére hatolni And roots need to go down, és a gyökereknek szükséges az, hogy mélyre hatoljanak. So that they can find moist dirt. Hogy találjanak nedves talajt. Right? Ugye? Mert mire van szüksége egy magnak? Needs soil, földre, water, vízre, and the sun. és a napra. Now I just dwell on this a little bit. Egy kicsit szeretnék erről beszélni. Because I think this is really important. Mert szerintem ez nagyon fontos. Jesus the soil is our hearts. Jézus azt mondja, hogy ez a talaj, ez a mi szívünk. Elsewhere he says the water, he says uh, he says he says the Holy Spirit is like streams of living water. És máshol az igében azt mondja az Úr, hogy a a Szent Lélek az, aki az élővíznek a forrása. It's the Holy Spirit who brings new life into a Szent lélek az, aki új életet hoz a szívünkbe. Springs of living water. Az élő vizek forrásai. refreshment and nourishment to our lives. Aki, aki felfrissülést és táplálékot hoz az életünkbe. Nagyon fontos. You need water. Szükséges az élethez a víz. You need the Holy Spirit in your life. Szükséges számodra az életedben, hogy a szent lélek jelen legyen. You, you of your heart deep. Szükséges az a testület számára is, hogy ezek a gyökerek mérehatoljanak. hatoljanak. És Megtalálják a nedves talajréteget, ahol, ahol kaphatnak uh, táplálékot. Because why? Miért? Because every day the sun comes up. Mert minden nap feljön a nap. And in the summer the sun is hot. Ugye, nyáron nagyon uh, uh, forrón süt. And it dries out everything. És mindent kiszárít. But it's interesting that a plant also needs the sun, doesn't it? In the spring, it needs the warmth of the sun to to know when to germinate, to you know, to start to grow. A, a, and and when it when you know, it needs the leaf, you know, it needs the it needs the sun to do the, és Amikor már kisarjadt egy kis hajtás, akkor szüksége van a napra, ahhoz, hogy a fotoszintézis folyamata megvalósuljon. Jesus says the sun is tribulation or persecution. És Jézus azt mondja, hogy a, a napsütés, az a nyomorúság vagy üldözés. Ouch. Jaj. Bárcsak, ne in here. lenne ez itt kiradíródnak. I, I, I tried to cross out my bible but I, I ended up underlining it. <laughs> Próbáltam kihúzni ezeket a szavakat a Bibliámból, de aztán végül inkább aláhoztam őket. Ha, no hogyha van egy növény, amelynek van, tehát a víz, de a nap nem, akkor az nem növekszik. A seed with sun and no water grow. És hogyha egy növénynek csak a nap, áll rendelkezésére, az se sem növekszik. Azért, mert feljön a nap, és kiszárítja. Jézus azt mondja, hogy ebben az életben megpróbáltatás vár rád. We're all alive right now, right? Mindannyian ugye we're élünk, in, lélegzünk, we're in this world, és ebben a világban élünk, you have trouble. akkor biztos, hogy vár rád you're probléma. In, you're in és vár rád üldöztetés. So, and we all experience it on some level. És valamilyen szinten ezt mindannyian megtapasztaljuk. You know, with, with az emberi kapcsolatokkal with money, a pénzzel, health, az egészségünkkel there's, there's some, there's some problems, you know? mindig van valami problémánk sokszor az igé miatt ér minket üldözés people, people az emberek azt gondolják hogy furcsák vagyunk mert keresztények vagyunk olyan, mint a nap, hogy minden reggel följön, minden este lemegy. And, we live in this world with and Olyannyira, uh, igaz, az is, hogy ebben a világban megpróbáltatások várnak ránk. But to me it seems like these things are necessary for us to grow. De számomra úgy tűnik, hogy ezek a dolgok szükségesek ahhoz, hogy növekedjünk. But we won't grow. De nem növekszünk. In fact, we'll die. Inkább meghalunk. Hogyha nincsenek gyökereink, amelyek behatolnak mélyre a talajba. Olyan gyökerek ezek, amelyek az ott lévő nedvességből táplálkoznak. A vizet, a vizet kapnak, mint a, mint a szent lelket, és ugye most pünkös vasárnap van. A to Lehet, hogy pont ideillő erről beszélni. Spirit, Christ, Hogyha te Jézusé vagy, akkor a Szent Lélek benned lakozik. What kind of relationship do you have with him? Milyen kapcsolatod van vele? Does he sustain your life through difficult times? Ő tartja meg az életedet a nehézségek közepette? Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy a gyökereink mélyre menjenek. Verse 22, Huszonkettes vers. Third kind of soil. a harmadik fajta For talaj. what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful akinél pedig tövisek közé hullott. Hallja az igét, de e világgondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Now, in the, in the Én azt gondolom, hogy ez a vers jellemző a legtöbb keresztényre a modern világunkban. Elfogadtuk az evangéliumot. Növekszenek a gyökereink. We're és felfele is uh, nyúlunk. But our hearts are filled with de a szívünk tele van a világ gondjával. You know, I mean the clock just ticks. az óra. And it's, I mean you can't escape from, from, the clock. Nem tudsz ettől menekülni nem tud csatomnak az emberek hívnak tudod nagyon jól hogyha leülsz, és 10 perced van arra hogy a bibliát olvasd és imádkozz. you just lesz három ember akik már egy éve nem hívtak fel tudja, hogy abban a 10 percben fog csörögni you know, a it Egyszerűen szinte törvényszerű you know, you know, Felkelt minket reggel az ébresztő óra. Like me, it's, it's Ha úgy kés mint ahogy én ez fájdalmas. And, and starts, És know? kezdődik a nap. Got feed the kids. get them a, dress, a get them out the door. Uh, fölöltözteted, elindulsz. Go to work. Uh, Mész a munkába. And cares the world. Tehát a világ gondjai. And we lay in bed at night going like oh és akkor este az ágyban fekszünk és akkor te jó ég elfelejtkeztem erről a számláról ezt most hogy fogom kifizetni the a világ gondjai he also says the of azt is mondja az ige, hogy a gazdagság csábítása it's not riches themselves nem maga a gazdagság If God blesses you with more than your neighbor that's, that's a blessing Hogyha Isten többel áldott meg téged, mint a felebarátodat, ez egy áldás. Azt gondolom, hogy hívőként, akik Isten országát szeretnénk előmozdítani, mindannyiunknak arra azért is kell imádkozni, hogy többet kapjunk, többünk legyen, hogy többet tudjunk adni. De money. a gazdagság csábítása, vagy becsapása, amiről Isten beszél, a, szeret, a pénznek a szeretete. It's, it's when, this, as as és ez ugyanúgy jellemző a szegény emberekre, mint a gazdagokra. Hogy állandóan a pénzre gondolnak. És azt gondoljuk, hogy valahogy ez majd megoldja a problémáinkat. De nem fogja. Little money, little kicsi pénz, kicsi probléma. Big money, big nagy pénz, nagy probléma. Yeah, Így működik a ez a az, az életben. Uh, and many times, what seems a blessing becomes a burden. A Nagyon curse. Many times, what a bigger becomes a burden. can't curse. Many times, we seems you know. a a burden. With a curse. a, with a Isten you know, megáldott minket egy Balatoni nyaralóval. But now I can't come to church anymore, I gotta go cut the grass Akkor every nem tud ez az ember eljönni, gyölekezett benne, mert le kell mennie és a tákrán a füvet nyírni. Like a Sokszor ami áldásnak tűnik, az valójában nem az. And uh, a long time ago I heard this story about white elephants. Régen hallottam ezt a történetet a, a fehér elefántokról. I, I it's Remélem, hogy igaz. lehet, hogy nem. <laughs> but I heard that in Siam, de azt hallottam, hogy Siamban, ami ugye most már Tájföld néven, voltak fehér elefántok, és ezek szent állatnak számítottak. And you couldn't kill them. Nem lehetett őket megölni. Them, nem lehetett őket se odaadni valakinek, se eladni. Ha csak nem a király voltál. So Tehát csak a király rendelkezett ezek fölött a fehér elefántok fölött. In we have a white elephant, um, Gift exchange, Aha. Right? Igen, Amerikában van egy ilyen so kicsit egy ilyen játékos ajándékozási forma, innen jött ez a kifejezés. Ez egy olyan vicces, egy, egy összejövetelen, hogy mindenki egy olyan ajándékot hoz, ami valamilyen szempontból poénos, vagy, vagy, vagy furcsa. Vagy értéktelen. And, and <laughs> és nem, nem ö, szabadulhatnak meg tőle, meg kell ezt tartaniuk. Tehát ebben az országban, ö, ami most tájföld, ö, hogyha valakit el akart pusztítani a király, a akkor megtisztelte őket egy fehér elefánttal ajándékban. Oh, Ó, köszönöm. De egy elefánt nagyon sokat eszik. <laughs> És ugye nem lehet leölni, nem lehet eladni. És akkor a király egy második elefántot ajándékozott ennek az embernek. And a third one, és egy harmadikat. Addig csinálta ezt, amíg ennek az embernek a, a tartalékai teljesen kiapadtak. And he was és tönkrement. Kind of like what I remember of I read the M Zsigmond, uh, rokonok got egy ember bajba jut azért, mert egy nagy ingatlanja van. És ez emiatt a ház miatt sokkal szegényebben végzi, mint ahogy kezdte. A világ gondja, a gazdagság csábítása. Like olyanok mint a tövisek. And what do they do? És mit csinálnak? Csók. The Megfolytják a gyümölcsöket. So it kill the plant. Tehát gyakorlatilag nem ölik meg magát a növényt. <coughs> I think that's why really, uh, the in our modern world is so impotent when it comes to Ezért a ami egyházunk a mai világban annyira tehetetlen, amikor evangelizációról van szó. Ezért van a, a nagyon sok nyugati egyházban ilyen erkölcsi botrány. Mert túl sok tövis van a szívünkben. És ez megfojtja a termést, a gyümölcsöt. De nagyon örülök neki, hogy Jézus nem csak a rossz példákat elénk. But a ad nekünk egy ígéretet. As for was in good soil, akinél pedig pedig hullott. This is the one who hears the word and understands it. Az hallja és érti az igét. És terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Now one farmer told me that like a yield an average yield is about one to 10 like you plant one seed you get 10. egy földműves elmondta nekem egyszer, hogy egy átlagos termés az egy a tízhez, tehát tíz annyit a szöveg szerint. But Jesus says in some cases one to 30. De itt Jézus arról beszél, hogy van, hogy hogy 30 annyi terem. Ez bámulatos. Ez, ez awesome. természetfeletti, ez csodálatos. De ez a legrosszabb termés, amiről so, itt Jézus beszél. Some 100, some 60, some 30. Hát valami 100-sorosat, 60-sorosát illetve 30-sorosát termi. Jézus szeretne gyümölcsöt hozni a mi életünkben. És ő meg tudja tenni. És a, a hatalom, az erő nem a magvetőben van. Hanem magában, a magban. It's in the of Isten igényében. It's in the of the az, az Isten országának üzenetében. It has power in itself. És ebben magában már hatalom és erő just, van. Right Csak szükséges, hogy ez jó körülmények közé kerüljön. Egy rá felkészült szívbe. Ahol van víz. És napsütés. Grow, és növekedni fog. És gyümölcsöt hoz. And here's just a quick list in closing. És zárásképpen itt van nektek egy ö, gyors lista. Not that it is, but if you want to write them down. Nem kell fellapoznatok ezeket az igéket, de lejegyzhetelhetitek őket. Romans 6:22 says that one fruit that God wants to produce in our lives is holiness. A Róma 6:22 azt mondja, hogy az egyik gyümölcs, amit Isten terem az életünkben, az a szentség. A sanctified life. A szent élet. Tehát Róma 622 Második fajta gyümölcs. Róma 1.13. Pál itt a az lelkek megnyeréséről szól. Ő azt szeretné, hogyha a mi életünk abban is gyümölcsöző lenne, hogy életeket nyerünk meg Krisztusnak. A fruit, ez egy A gyümölcs. The, the gospel, a, amit az evangélium szeretne teremni az életünkben. You all know the fruit of the spirit from Galatians 5. Ismerjük a lélek gyümölcsét a Galata 5-ből. A jellem. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, self-control. A szeretet, békesség, öröm, türelem, szívesség, jóság, szelítség, hűség, mértékletesség. This is what God wants to produce in our lives. Isten megteremni az életünkben. Do you want this? Szeretnéd ezeket? I mean, it sounds good, doesn't it? Jól hangzik, nem. Nem szeretnéd, hogy a te életedet ezek az, az igék írnák le? This is what the gospel produces when we, when we cooperate with God. Ezt termi az evangélium, amikor együttműködünk Istennel. Romans 15 talks about giving. A Róma 15 az adakozásról beszél. Trust me, without the gospel in your hearts, you would never give anything away. Ö, <laughs> <had> <laughs> Hogyha nem lenne az evangélium, akkor semmit nem adnál oda, vagy adakoznál, ami bármilyen értékkel bír. But, but when, when we de amikor rájövünk arra, hogy nem úgy működik a dolog, hogy 90 az a 10% százalék Istené, vagy ahogy hogy a világ gondolja, hogy 60 az a 40 pedig az állami, right. When we begin to see that it's 100 God's, hogyha úgy kezdjük látni ezt a képletet, hogy ez 100 osan Istené, it's all His. Mindaz övé. We're just stewards. Mi csak sáfárok vagyunk. And he, he és megengedi, hogy mi megéljünk és, és gondoskodik rólunk. Hogyha így gondolkodunk, akkor elkezdjük adakozni a mi kincseinket. Az adakozás is egy olyan gyümölcs, amit az evangélium terem az életünkben. This four, good works are fruit. Ez a negyedik gyümölcs. A jó cselekedetek is Doing something good. Hogyha valaki valami jót tesz. Your segítesz a szomszédon. Olyat teszel, ami a városodat egy jobb helyé alakítja. Works. Ezek jó cselekedetek in the name of Jesus. Jézus nevében. It's the fruit of the gospel in our lives. Ez is az evangélium gyümölcse az életünkben. And one of my favorites, Hebrews 1350. És az egyik uh, uh, kedvencem a zsidók 13:5. A dicséret. Praise. Dicséret. Is fruit of the gospel in your life. Ez is az evangélium uh, gyümölcse az életedben. Prepared heart, the seed goes in. Itt van egy előkészített szív, uh, szív és belemegy a The deep, into the water of the Holy Le uh, mélyednek a gyökerei és, és uh, táplálkoznak uh, a Szentlélek vízéből. The Fölnövekszik a szár. Fruit és megjelennek a gyümölcsök. És it's good. It's Ezek good fruit. Nagyon jó gyümölcsök. Fruit. Jó gyümölcsök. And I'm so glad that. that uh, Annyira örülök, hogy Isten megígérte, hogy ezt megteszi az életünkben. Tehát erre szeretnélek hogy bátorítani benneteket, hogy jövő héten, amikor leülsz, hogy most olvasod a Bibliádat, you're gonna, you're gonna és imádkozol. Lehet, hogy most olvasod a Bibliát, hogy vagy olvasod csak azt szeretném, hogyha őszintén feltennéd magadnak ezt a kérdést. How's my heart? Hogy van az én szívem? Ez ugyanaz, mint amit Dávid mondott. Amikor azt mondta, hogy Istenem, vizsgáld meg a szívemet. Vizsgáld meg a szívemet. See if be any way in me. És láthatod, vagy nézd meg, vizsgáld meg, hogy van-e benne bármi gonoszság. És tölt fel a kemény talajt. Vidd el innen a sziklákat. Húzgáld ki a gyomokat. Add, hogy a te igédnek a magja növekedésnek induljon. Megteszed? Köszön Köszön Lehet ez egy kísérlet is. És egy hét múlva elmesélted nekem, hogy termette gyümölcs. Mert ez vagy igaz, vagy nem. vagy igaz, vagy nem. És én hiszem, hogy ez igaz. És tudom, hogy voltak olyan idők az életemben, amikor ezt megtapasztaltam. És azt gondolom, hogy te is meg tudod tapasztalni ezen a héten, hogyha fölteszed magadnak ezt a kérdést. In a I'm pray and we're share Egy perc múlva imádkozunk, és úrvacsorát veszünk együtt. We'll songs, like ahogy szoktunk, éneklünk néhány dalt. Uh, nem kell egymást megvárnunk, csak gyere az asztalhoz, ahogy készen állsz. Gyere úgy, hogy háladás van a szívedben. És megbánás. Gyere úgy, hogy bízol Jézusban. symbolizes his body that was broken for us. A kenyer az ő testét jelképezi, amely megtöretett értünk. A pohár pedig a vérét, amely kijöntetett értünk. Hogy nekünk megbocsáthasson. Time, és ő elválasztódott az atyától egy időre, so hogy nekünk soha ne kelljen megtapasztalni ezt az elválasztódást. Ő ezt érted, és értemtette meg. Why? Miért? You're so cute. <laughs> mert olyan szúkü vagy. No, nem. He did because he loves you. Azért, mert szeret minket. And he doesn't want to live without you. És nem akar nekünk kudarélni. So, calm and respond. Úgyhogy gyere és válaszolj erre. Thanksgiving. Hála társa. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ezt értünk tetted. Köszönjük azt, hogy a te igéd gyümölcsöt hoz. Köszönjük azt, hogy a te igéd az igaz. És van ereje. Soha nem ő, hervad el, és soha nem múlik el. És a Te igéd mindig célhoz ér, és eléri azt, amit érte elkülted És hiszem, hogy ma azt szeretnéd, hogy a Te igéd átformálja az életünket. Szeretnéd, hogyha a Te igéd gyümölcsöt teremne az életünkben. So, Úgyhogy, Uram, legyen meg a Te akaratod a Formáld a mi életünket, és, és alakítsd át. Legyen meg a te akaratod. Szükségünk van rád. Mi nem tudunk magunktól megváltozni. Mi magunktól nem tudunk megváltozni, és gyümölcsöt teremni. De köszönjük, hogy te velünk vagy.